föreningen Jällerhornet Sverige vakna. Jag heter Gunnar Andersson. Jag är utgivare inspelningstekniker. Vi är sändningstekniker på Stockholms närrådet, 88 MHz. Vi har sändt sedan 1988. Och eh, det här är programserien Gunnar på 47 minuter. Eh, två program för program för februari månad 2012 eh, första och andra lördagen mellan 17.00 till 17.47 på vanligt eh, kassettband jag tittar på det tekniska att staplar och olika inställningar här jag tar det i ett headset här Gunnar på 47 minuter, ja. Två program för februari månad 2012. Eh, vi har sänds sedan 1988. Faktiskt. Vi hade väl ett uppehåll ett tag där när studie 36 lades ner. Men sen kom vi tillbaka igen efter några månader. Tack vare Geo Limberg studio. Gunnar på 47 minuter igen, vanligt kassettband, första programmet för februari 2012. Jag har lite ändringar här också, vi ska dra lite formalier här. Eh. Ni kan ju kontakta oss på adressen Gjallarhornet Box 425 116 i Stockholm. Gjallarhornet Box 425 116 i Stockholm. Uh, nytt telefonnummer Det var människor som ringde varje dag här och sökte någon som hette Eivor Och det tyckte jag inte om För det hette min gamla mormor Så att uh, det nya telefonnumret är 0225 60 143 Finns möjlighet att, att tala in på telefonsvarare där Som är digital 0225 60143. Och även också sms och telefonsvarare på 0769 37 37 06. Vi har inga medlemskort men det går bra att bli medlem. Och som medlem så kan man få ett gammalt nummer av vår tidning som heter Sverige vakna. Jag tror den till och med finns på Kungliga, Kungliga biblioteket. Den lades ner där. Det var så liten upplaga men det finns ett antal. Det finns gamla nummer i lager här. Uh, för hundra kronor blir man medlem i ett år. Uh, från, man kan skicka pengar i brev också. Eller insätta på 634-252-1. 634-252-1. Betalningsmottagar är Gunnar Andersson. Uh, man kan lyssna också på narradio.se och vi har ju då Våran verksamhet ute på internet. Det kostar det här med det som man höll på med på 80- och 90-talen och även en bit in på 2000-talet. Det var ju då flygblad och ja, det var ju klistermärken och tidningar och så. Och närradio. Sen kom ju internet istället så att vi har hållit på nu sedan. 1996 tror jag Vi fanns på propatia.org Det var ju då en kille i Zona som hjälpte oss innan vi började komma igång på internet där Men det var svårt Det här med de speciella koder Och det är då program som översätter koderna så att det går att se vad det, vad det är Men det tog tid För det blev bara texter först där Inga bilder Bilderna blev bara ett rött kryss och så vidare. Men sen kom också bilder och grafiken och mediaspelare. Och man kan ladda ner gamla, gamla radioprogram och mycket annat där. Och streamat också strömmande. Och bloggar och mycket annat här. Och filmer. Det fot fotas och filmas mycket här. Jag har ju privata bloggar också. Så att, ja, vår tekniker ska ju säga, men det gör han ju inte, men jag får väl säga det nu då. Det är då eh, natsol.se, och sen får man gå vidare där, det är mycket omfattande. Det är som en välkomstmeny kan man säga där. Eh, det är olika avdelningar som man går vidare på, och varje avdelning är mycket omfattande. Eller spegel då, alternativet natsol.tk, som ju faktiskt är gratis. Medan nadsol.se kostar 225 kronor per år. Sen eh, min privata blogg från Dalarna här. Eh, dalaskogen.tk eh, Som en digital eh, dagbok. Och sen också med hjälp av MP3-spelaren där. Gunnar och en mikrofon. Bilder tas och eh, även filmer också sist så var jag i en liten by som heter Östansjö faktiskt vid Sjön Hålnan. det var en extrem dimma där uh, sen kom solen man sen på igen och uh, man eldade där på en bondgård så det luktade väldigt någon gammal surved. det är ju ingenting det här jag planerar ju för mina cykelturer och sånt men jag cyklar ju inte på vintern uh, vi fick en stor order för på 9000 där. Så att vi har ju sålt slut nu på våra cd-skivor och så. Mycket tröjor försvann också men vi har ett mindre lager. Så att ni kan besöka vår försäljningslista eller produktlista. Och den finns på natsol.cgb.net. Det kanske kan fixas att den hamnar på eh, annons. Vad sa jag nu? Annons.cjb.net. Jag kan försöka fixa så att den hamnar på annons.tk. Eh, annons och eh, Det är väl utrensat det som är slutsålt där. Eller så står det slut. Men det finns ändå mycket rariteter med böcker och så. Och verkligen rariteter som inte går att få tag på idag. Böcker och gamla tidskrifter och våra gamla tidningar också. Och ja vad är det mer? Och tröje finns ju fortfarande kvar där och lite annat också. Knappmärken finns eller va? Tygmärken och pins till exempel finns ju då också. Så det finns en hel del. Även om cd-skivorna blev uppköpta där. Uh, Annons.cib.net, ja. Men vi ska kanske se till att den hamnar på annons.tk sen. Uh, har, vi, har vi dragit allting här. Så kan man ju stödja oss också uh, ekonomiskt här på 64252. 1 uh, Man hinner ju inte så mycket. Jag har ju en klocka som tickar på ett teknisk kassettdäck här. Jag har ju massa apparaturer. Här ser man tiden. Man ser alltså tiden som går här. Äh, väl äh, Jag tänkte ju... Ja, det finns ju en gammal järnväg här. Gamla byvala Långsättans järnväg och man kan alltså... Ja, det finns ett stationshus här till exempel. Med en liten plattform på... Klockan går rätt och så, men det finns ju inget spår. Det är ju nedlagt 1964. Och det fanns en järnväg också från gruvgården och Garpenbergnet till Fors. Och man kan följa den här järnvägen och så vidare. Så att det, och det har legat ett logstall också som jag ska undersöka. Och det finns ett gammalt ånglok någonstans här inom någon byggnad men till exempel Uppsala-Lenna museejärnväg då. De har ju tagit hand om långsytten och tor och kanske vagnar upp i och så finns det också material från den här gamla järnvägen. så att även om det är, jag, har, jag har ju gått jag har ju följt den gamla järnvägen ner till, till och det var Jag vet inte om det var tre mil fram och tillbaka. Eller vad var det? och Här finns en gammal gruvbana upp till Rällingsbergs gruva. De drogs med hästar från början och sen kopplas ihop den här gamla järnvägen. Så att Det finns ju många som. Ja, det finns ju också ett järn, järnvägshistoriskt forum på internet. Och tågintresserade en del gillar ju moderna tåg och en del gillar gamla och de kan besöka gamla platser och ta bilder och filma man kan se rester utav de gamla stationshusen ligger ju ofta kvar också ibland rivs de man kanske kan se rester utav, utav det som har varit en järnväg och sånt här har vi väldigt mycket vandringsleder och promleden finns ju också på internet finns ju information uh, stensliv jag tror det är stinsliv.se Den här texten fanns ju ute förut. Men, men sen... Alltså den här killen då, Mats... Jag har köpt den här av Mats Jansson Hägg. För 125 kronor. Och jag har fått tillstånd att läsa helt fritt ifrån den här boken. Det är en bild på det gamla stationshuset i Högboda. Det är ju så att till exempel från början, vi kan ju ta det här med idag är det ju man bygger ju bort så här järnvägsövergångar också, från början var det ju grindar för tågen alltså över spåren var det grindar som skulle öppnas, att tågen kunde för då, var, då, då var vägarna helt fria över spåren då var det järnvägen som hade grindar som skulle öppnas, så de körde ju sönder ibland, bomarna som kom, de fick ju vevas innan det kom EV elektriskt idag bygger man bort mycket övergångar också för den här olycksrisken som är med kollisioner jag såg några fruktansvärda bilder här ett pendeltåg i Farsta där 1973 som körde mot stoppsignal jo då, det blev ett riktigt fint möte där, klättrar upp på väggen och en hel familj blev utplånad det var ju bara skrot av tåget alltså jag var ju järnvägsexpeditör kallades ju för sen blir man radiologsoperatör och så men ni vet det här blir väldigt roligt det här man hinner, man hinner inte läsa så mycket men, men stinsar jag kan säga också snabbt att Mats Jansson Hägg har väl rökt tyvärr så han har fått problem han har fått cancer i munnen så det är ju besvärligt han har ju mediciner och han måste vara på sjukhus och det det tas prover och cellgiftsbehandlingar och, och så. Så att uh, han har inte bra. Uh, han kallar sig för byfoni och sånt faktiskt. Den här boken ligger väl ute på stinsliv.se. 125 kronor kan man köpa den för. Eller alltså information. Från början så låg ju boken ute på internet och läsa helt gratis. Men nu får man eh, information på stinsliv.se och det kostar 125 kronor. Eh, han berättade om sina 15 år som tågklarerare. Han tyckte han var lite fånig i de där kläderna och han vinkade lite. Han tyckte folk stirrade på honom. Och, eh, man ska ha klart för sig. Till exempel, jag besökte Kårsta Det är ju helt vansinnigt egentligen att man förstörde. Hela, hela, roslagen har, hela roslagen har varit full av järnvägar och jag bodde också i Almung en kort tid men jag var aldrig nere på station där. Jag hörde ångloken komma. Det som är kvar av Roslagsbanan det är upp till Korsdag sen tar det ju slut där. Och Northern kommun vill ju ha en helt ny järnväg ut med kusten men det fick de inte. Men det kan kanske bli finansiering sen så att man kan återutkoppla, återinkoppla. Rimbo och Norrtälje med Stockholm. Och även förslag nu finns från Essel här om att uh, norr om Vallentuna, Ormsta ska dras en ny roslags bana upp till Arlanda och kanske en förlängning till Märsta. Uppsala funderar kanske på att återinföra spårvagnar igen och det har ju kommit tillbaks också i Stockholm och det finns också i andra städer och Göteborg funderar på det och Malmö också. Vi växlar ju posttåg till exempel i Tomteboda. Där fanns en liten lokal tågklarerare som de sen drog in. Det var ganska gammalt och nedslitet det där. Det krånglade mycket det tekniska där. Sen drog, drog, drog de in det där. Utifrån tomtebordet så... Ja, postterminalen ska ju läggas ner där. Faktiskt. Och flyttas upp till Rosesberg. Där också byggs en kombiterminal för containertåg container-tåg och trailers. Även brist där man lossar flygfotogen som går i pipelines till Arlanda. Så ska man utöka också med kombi kombitåg. Man lastar om mellan lastbilar och järnväg. En kombination med lastbilstransporter och tågtransporter. Alltså, tåget går på de långa sträckorna och eh, lastbilarna på de kortare sträckorna. Eh, järnvägsexpeditör står det här. För det var, jag, det var jag, vad jag kallades när jag började på järnvägen. Och de här gamla gubbarna på Stockholm Central, alltså de var ju inte nyktra eh, helt enkelt. Ja, Det var ju ren sprit och de drack ju stark öl till matlådan. Och äh, det var ju inte tillåtet i säkerhetstjänst Och äh, en kille som luktade väldigt illa där, ibland konstigt då, Han ramlade av och sen dog han ju sen också. Och en tjej i tomtebordet som halkade till och fick en hel vagn över så hon dog. Och äh, lilla Kalle, Karl, Sven Karlsson som var trafikmästare på växlingen han fick ju cancer. En liten gubbe han dog ju också sen och Hårt käften, Gustav, han fick ju cancer i halsen. Och de rökte ju så in i hälsiken där nere. En, gub en gubbe vi kallar för Ölandstoken blev bara lite över 70 år. Tack vare rökningen. Och eh, det var ett väldigt rökande och hostande. Och, och tänderna med dessa cigaretter och allting. Innan det blev rökförbud på arbetsplatserna. Eh, på, Stockholms så, på Stockholms central så fanns ett ställverk. Inne där någonstans på station tågex kallades det men sen blev det ett runthus där som man kan se från Klara Strandsledan de sitter under i, i betong där det är säkerhetsklassat där. och då blev det då fjärrtågklarerare kallades det, så att det är mycket de kan ju trycka på en knapp och lägga om en växel som är uppe i Bollnäs det är indelat i olika områden där, så att mycket är ju då fjärr fjärrblockering, alltså det är fjärrstyrt men faktum är att det faktiskt fortfarande finns stationer som är bevakade och som måste, måste måste få körtillstånd för att kunna komma vidare och så så att det är inte helt borta i alla fall, trots tekniken eh Roslagsbanan mellan Lendholmen och Kårsta är ju en en, en Tåg tåganmälningssträcka och det finns ju bara ett spår och det är väl bara ett spår som kan åka däremellan och när de kommer in till Lendholmen så ska man säga till att man har kommit in där och då får nästa tåg stånd mot Kårsta nu finns ingen poäng med att Roslagsbanan slutar i Kårsta där är bor 350 människor och det finns ju en förening som kämpar för att bygga upp järnvägen igen 1,2 mil upp till Rimbo det kan inte kosta allt för mycket det är bara en dryg mil och det går ju att använda och röja och, och lägga tillbaks som kanske delvis på den gamla barnvallen <hör> Jag minns ju Uppsala till exempel där. Jag har utåkt mycket tåg där med Micke Asklander också. Han finns ju också på internet. Han brukar ta bilder och sånt. Han är arbetsledare på nätterna i tunnelbanan. Alla dessa arbeten som, som, som görs på nätterna. Utav olika entreprenörer. Uh, Uppsala till exempel hade ju en, en stins- som viftade med en liten plåtspade avgången till tågen. Med körtillstånd alltså. Och det är inte borta, men mycket är ju borta. Och eh, järnvägsdöden kom ju. Redan på 50, 60 och 70-talen var ju hemska. Det, det framgick bara av Sveriges kommunikationer att... Eh, Tågtrafiken var, var nedlagd och hade upphört och busstrafik ersatte helt enkelt Gotland och, och Öland försvann ju där På Gotland finns ju en museijärnväg på Gotland, en liten rackare där På några kilometer som faktiskt bygger ut nu Så det var mycket sånt i Sverige Järnvägarna försvann och det var olika spårvidder också Krångligt var det Bivala By, långsyttans järnväg fick man ha en lastkaj i Bivala för att lasta om till den normalspåriga järnvägen så det var krångligt uh, och en mängd olika järnvägsbolag också försvann Nå några privata härdade ut ganska länge men det kom ju ga ganska snabbt ett besked om att staten skulle ta över järnvägarna uh, och uh, man tog inte sitt ansvar inte och uh, till exempel en Uppsala och Enköping så skulle man gärna idag vilja se att man, att man hade en järnväg men den är ju nedlagd och sånt. Ja. Jag har ju besökt Alsicke till exempel och Bergsprunn också där man planerar för, för tåg, tågstopp igen och det fantastiska är ju att gamla järnvägstationer som har varit nedlagda i kanske 30, 35-40 år öppnar upp igen. Fast i modernare utformning då. Alltså tågen stannar igen efter en jäkla massa år. Är inte det konstigt det? Till exempel Lövenstramska sjukhuset hade en, en liten hållplats också ut med järnvägen igång i tiden. Det är ganska konstigt. Jag besökte ju Roslagsbanan ganska många gånger med mina cyklar där och tog bilder och film och sånt. Jag vet inte varför han kallas sig för byfåne. Han har ju en sjukdom också, men han jobbar ju delvis kvar som chef för eh, tågklarerare. Eh, han tyckte han var fånig i den här Mats. Då. 15 år på en liten station i Högboda. Men eh, till slut så blev det då så att eh, man stängde ner den här stationen, tror jag 1996. I Högboda i Värmland trafikledningen där är helt automatiserad och han blev den sista tjänstgörande tågklarieraren på järnvägsstationen i Högboda han uh, blev uh, arbetsledare kanske för för det finns alltså uh, småstationer uh, i olika delar av Sverige här är han, han är, har jag ansvar för 26 stycken tågklarierare fördelade på nio järnvägsstationer och deras arbete skulle gå på att avveckla detta åldersstigna system med stinsar som vinkade i tågen, alla järnvägar skulle fjärrstyras och järnvägsdäcken med lite trafik skulle läggas ner men när järnvägen fick en nytänning och trafiken ökade dramatiskt så mycket pengar som behövs för att fjärrstyra alla sträckor finns inte i stadsbudgeten. Och om det funnits så fanns inte tillräckligt många raller och tekniker för att bygga om järnvägarna inom överskådlig tid. Stinsar kommer att finnas kvar länge än. 2011 har han ansvar för 36 stycken tågkladerade på 11 järnvägsstationer i Värmland. Och är tvungen att anställa ytterligare ett par stinsar för att få verksamheten att gå runt. Ja, det heter väl inte Stins va? Och på en station så heter det väl eh, lokaltågklarerare. tågklarerare. Sen sitter man till exempel i Stockholm och, och, i, och på några platser i Sverige och i fjärrtågklarerare och styr långa sträckor. Man fick ju växelvärme också som inte fanns från början och en liten apparat som klickade ut lite fett också ut med relen. Som de gamla loken hade gått om, men inte de nya. Jag kan berätta en rolig sak också. SJ stedar ju tågen igen här nu i Stockholm, Göteborg, Malmö. Och sen så Dexo tar över på andra platser i Sverige. Och trafikär har förlorat eh, massvis eh, uppsagda människor. I Hagalund till exempel. Så man undrar var alla ska ha lokaler någonstans. Och... Eh, väldigt trångt i personallokalerna i Hagalund och där ska lokförare samlas med växlingspersonal och det var en kvinnlig lokförare som avslöjade en tråkig sak att växlingens personal har ju ganska så smutsiga kläder kan inte hålla på att byta kläder varenda dag ja, framförallt väldigt mycket oljiga kläder det blir ju mycket olja från tågen smutsiga här. det blir så de här buffertorna är ju nedsmetade med, med, med, med, med olja helt enkelt så de kom överens då att växlingspersonalen skulle hänga av sig sina smutsiga jackor på krokarna där. Vilket de inte gjorde. Med resultatet av att SIS logförarepersonal personal i Hagalund satte sig på stolar. Som växlingspersonalen hade suttit på och fick helt enkelt olja och skit på sina fina uniformer. Och då bytte SJ ut de här stolarna till vita stols, stolsdynor det var ju ännu värre men äh, vi ska se här jag ska ta och ta fram ett kontonummer så ska ni få se äh, hur ni kan beställa den här boken han har ju ett konto då äh, som man kan beställa den här boken för 125 kronor och jag har gjort det och jag fick ju läsa fritt ur den här. Information finns också på stinsliv.se. Uh, stinsliv.se finns information om... Vi ska se här om jag kan få fram... Uh, uh, ...det här kontonumret som han hade. Uh, Mats Hägg. Jag ska ta återkomma. Nu ska vi se. Ja. Stinsliv.se. Annars så kan ni då sätta in 125 kronor. Och beställa boken Stinsliv på Mats Jansson Hägg. Och det är väl ett kontonummer i Nordea. 11 41-20 33 225. Jag tror jag satt ihop alla siffrorna där till en enda eh, siffrorgrupp. 1141 20 33 225. Mats Jansson Hägg och den heter Stinsliv Och 125 kronor. Vi kommer även att läsa ur boken Nalle Elkqvist. När ångloken rullade och sj skenorna sjöng. Om byvalla, långsyttans järnväg före och efter nedläggningen. Om människorna som levde och arbetade vid banan. Det var en smalspårig järnväg. Och den har jag. Information finns också på internet. Om Byvalda långsyttans järnväg. Och jag såg en rolig film här. Man har ju byggt om. Man har ju byggt om. <coughs> eh, man har byggt om på Uppsala station. Totalt alltså. Och eh, på den gamla godsbanegården där så är det cykelparkeringar och bostadshus och, och, och hotell och grejer och den gamla järnvägen som var på Uppsala östra har nu hamnat nära den riktiga järnvägen vid spår 7 heter det väl, så det är väl egentligen Uppsala västra och in kommer ett tåg med ett ganska litet ånglok och eh, betydligt större pas passagerarvagnar på kroken och loket heter långsyttan och det gick ju här det är ganska fantastiskt egentligen att de gamla tågen från byvalda långsyttans järnväg de lever än idag i Sverige och vagnar också. Det finns en liten järnvägsvagn nere vid skolan här i Långshyttan som jag inte tror är en riktig järnvägsvagn men jag är inte säker på om den kanske eventuellt har gått på den riktiga järnvägen. Så att vi börjar läsa lite grann här. Och boken börjar så här. Jag kommer inte läsa hela boken. Lite grann utav den. Stinsar, finns de? Om du någon gång har åkt tåg så kan det hända att du har sett en figur som egentligen inte finns. Nämligen en stins. Och jag vill ju kommentera och säga att det heter väl tågklarerare lokaltågklarerare och de som sitter på de här driftledningscentralerna där man övervakar stora områden helt enkelt, de är väl fjärrtågklarerare uh, när du suttit där och väntat på att tåget ska gå och tittat ut genom ett gråstimmigt fönster, kanske dykt upp en figur i uniform ute på, ute på perrongen i handen hade han en konstig stav som han började vifta med kanske du inte visste vad detta var för en konstig prick Alltså den är väldigt rolig den här. Det var en tågklarerare. Han var järnvägsexpeditör. Jag vet inte riktigt. Det, det, var, det hette ju jag när jag började på järnvägen. Järnvägsexpeditör. När jag hamnade på växlingen på Stockholm Central. Fast jag hade ju sökt på en annons. Där man sökte personal till Höga Lund. För att eh, jobba på nätterna. Med att göra det i ordning. Eller i alla fall så ska man göra i ordning nattågen alltså man rev ju ur allt eh, linne alltså och, och bäddade om igen och det skulle ju stedas grundligt om de den natttågen det var ju långa jäkla tåg det fanns ju tåg som som var väldigt långa som delades av krokades av på någon sträcka också va och, och gick åt olika håll med, med ja. finns det finns ju också posttåg som delas upp som går som en grupp från början och sen delas upp uh. Stinsar finns egentligen ordet, äh, betyder ordet stins stationsinspektör. Och det finns kanske fortfarande någon pensionerad som kvar i livet eller någon uppstoppad på nationalmuseum men ingen stinsar längre i tjänst. Hur som helst så brukar tågklarerarna i vardagligt tal kallas för stinsar. De är, de är just tågklarerare. De visar ju äh, körtillstånd. Och vi på växlingen vi på växlingen gick ju efter de här små signalerna som är på marken, som kallas för dvärgsignaler Det var bara de vi tittade på vi, vi, vi var inga tåg Vi gick som växling Och sen gick vi även till tomtebordet också där Ibland kunde man få lite finare signalbilder där på de här dvärgsignalerna med gröna, gröna blinkande signaler också på sidan Men, eh, Ja, de här stora signalerna var inte för oss inte, utan det var de här små dvärgsignalerna. Och eh, ordagrant så betydde 90 grader alltså, med två vita lampor. Det var ju då rörelsetillåten tillåten, växling och vuttvagnuttagning. Och vi, vi gick som växling. Och det var radiostyrda lok från 1991. vidan så var det originalloken som var mycket gamla 30-40-talen och det var riktiga lokförare som som fred. det var väl såna här stora rattar som körlägerna var på om jag minns rätt det, det till UUB-lok Men så är det radiostyrning sen då och de är skrotade nu förutom ett enda lok som finns kvar i Hagalund som heter UF 860 så att resten av loken är tyvärr skrotade. Och de kom upp i 30 km i timmen och sen kopplade de ner. Och från början var det en stor dosa som blev en mindre dosa med en liten joystick på som man hade på magen. Ett lok hade nog konstigt fel. Så att uh, norr, norrut så kom jag upp i 55 km i där. Fast man fick bara köra 30 och söderut så gick det bara i 30. Och det var mycket ofta som det blev tekniska problem. När batteriet började pipa så hade man 15 minuter på sig att skifta. Annars så rasade bågen och huvudbrytaren hoppade ur och det blev ofta nödstopp. Och tekniska problem, loken blev helt hotellcicke och man fick skicka ut dem till Hagalund. Sen kom de tillbaks, vacker dag, och sen var det ofta samma fel igen. Och så höll det på. Och en urspårning skedde också en gång när jag kom med tomma vagnar från tomteborda som skulle säkerhetssynas på centralen. I en växel som det brukade hoppa till i så stod jag lite extra försiktigt där, men det hjälpte inte, utan det hoppade ur och gick på, på, på, på slipelserna där och hoppade och skaka. Och sen var det en reparatör på centralen som gjorde en mätning där på hjulflänsarna. Och då hade man inte skött... Loken ska ju då in med vissa intervaller och svarvas... På en svarv i galund och det hade man inte skett. Så att, men jag blev ju avstängd men sen fick jag komma tillbaks då. Det är ju, man får ju gå till eh, lekare och lägga urinprov där. Det var en polisman också på plats och sa att man får inte parkera loken så här. Men det var inte mitt fel. Det var dåligt svarvade hjul. <laughs> sen sa man så här på Rådde Stockholm på kvällen att... Polisen ska stänga av och röra för Banverket ska in med en specialkran och bergat ursporat lok som står inne på Stockholm Central. Och det var mitt lok där, men det var inte mitt fel. Och det var folk på växlingen som körde sönder spårportar också, körde på spårspärrar. <laughs> och drog värmekablar gjorde man också. De fick man med sig, kopplat med värme så här. Och en drog ju alla, alla lastbryggor också som, som låg upp i stor hög på plattformen sen. <laughs> Och ja, jag har sett mycket bilder på På tågurspårningar Och tågkollisioner och lite annat här man krockat med traktorer och annat uh, Ja Men uh, Man hinner inte läsa så mycket här uh, Lite grann uh, Just i början här Hur han blev stens uh, Jag vet inte riktigt, han var elektriker han var elektriker och pendlade fem mil tur och tur varje enda dag. Och han tyckte inte om den han vantriddes både med resan och arbetet. En av mina chefer på ett elföretag nästan gret en dag. Jag dök upp på jobbet en timme försenad bara för att meddela att jag var tvungen att åka hem igen för att katten skulle ha barn. Han kom med en tv för sent och han måste åka hem direkt för skulle ha barn. <laughs> han var elektriker. På den tiden ansåg statens järnvägar vara en slags familjeföretag. Detta gjorde att ingen utomstående på allvar trodde att man kunde få anställning där såvida man inte hade en far eller mor eller fast eller morbror som redan arbetade inom verket. Och han sökte. Det blev ett kort möte med den lokala chefen som då fanns i centralorten Kil. Efter intervjun var jag helt säker på att jag var utroleken. SC-chefen hade nämligen granskat mina skolbetyg. <går> och konstaterat att dessa var alldeles för höga för att jag skulle kunna få bli stins. Redan dagen efter intervjun ringde nämnda chef inom SC. När han meddelade att jag hade fått jobbet blev jag så snopen att det knappt jag något nyttigt gjort den dagen. Jag kunde inte tro att detta verkligen hände. Och det gjorde det naturligtvis inte. Det besked jag hade fått via telefonsamtalet var att jag skulle få jobbet. Och att de skulle kontakta mig senare angående de praktiska detaljerna. Flera veckor senare kom nästa besked. Jag var inte alls anställd. Jag var uttagen till ett urvalsprov. Och det är så man gör på SJ idag. Och de här som ska städa SJs tåg i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är SJ så fräcka att man ska drogtesta personalen. Och man ska göra utdrag ur kriminalregistret också för att se om de är några grovt kriminella typer och om de använder droger. Ja, man tar sig för pannan alltså. Och SJ betyder inte statens järnvägar för det är någonting helt annat. Det är affärsverket AB. Den här privatiseringen var ju helt hotellstycke också. Se bara hur det har gått för trafikär här med otroligt dåliga avtal och verkligen usel ekonomi. Men urvalsprov är det i alla fall och det skulle ske i den kungliga huvudstaden och dit fick han en tågbiljett. Hotellrum var ordnat. Han fick fylla i sina personuppgifter på en blankett för ersättning. Tyvärr så fanns dessa blanketter bara inom SJ. De delade inte ut sådana papper till personer som inte var anställda. Som tur var så arbetade faktiskt en massa människor på SJ som, hade, som besatt en smula sunt förnufs. Jag fick tak på en blankett med en bekant som redan var anställd. Han skickade in blanketten och gav mig av. Väl framme i huvudstaden fick jag uppsöka ett konsultföretag. Så långt var min förvirring bara av det lättare slaget. Det skulle bli värre. Urvalsprovet som utfördes av konsultföretaget och inte av SC var det i två dagar. Det första dagens övningar bestod av ett antal skriftliga prov. Rätt snart var min förvirring total. Proven visade sig nämligen inte ha ett dugg med järnvägar att göra. Bland annat så skulle man beräkna vind vindavdriften för ett fartyg på rutten Liverpool till New York. Räkna ut hur många äpplen som Greta var skyldig grannen. Efter att hennes storebror hade varit i dennes trädgård och nallat och sedan skylt på henne. <laughs> jag fick beräkna matematiska tal med hjälp av formeln som jag aldrig hört talas om. När dagen närmade sig sitt slut och min hjärna bara var en liten rykande rest av vad den varit. Så var vi framme vid det sista skriftliga provet. Det bestod att jag att skriva en uppsats i ämnet varför jag ville bli tåklarerare. Där satt jag som ett levande frågetecken Vad är all sin dag var en tågklarerare? Jag har aldrig hört ordet förut I annonsen hade de kallat det för järnvägsexpeditör När enda raka raken var att chansa måste vara den figuren som vinkade iväg tågen, stinsen, alltså uh, Vad i all sin dag, vad jag hela friden gör en stins? Vinka till tågen? Försök själv att skriva en uppsats till, till två stycken A4-sidor om varför du vill vinka till tågen. <laughs> Och jag skrev i min uppsats har jag inget som helst minnet av. Något obegripligt måste det varit för jag går fortfarande omkring på gatorna som en friman. Trött vaknade jag till dag nummer två. Denna dag visade sig innehålla lite mer anknytningar till det kommande jobbet. Jag fick börja med att utföra en, ett stresstest. Det gick i kartet ut på att jag skulle sortera 200 kort- i ordning efter färg och nummer samtidigt som jag skulle ta tid på ett räkneverk som skulle stoppas efter en viss tid. Jag skulle kunna läsa av det samma talet på räkneverket skulle sedan multipliceras med ett annat tal och divideras med tredje. Medan jag höll på med dessa uppgifter fick jag lyssna till en bandspelare. Där höll någon ett föredrag och ibland upplyses man om den rätta tipsraden. När man hörde det så skulle man notera resultatet på en tipslapp. Tyvärr så rabblade bandspelaren upp en massa matcher som jag inte alls kunde hitta på min tipslapp. Förutom detta så skulle jag anteckna alla färger som nämndes i föredraget. Allt detta skulle utföras på en viss tid och det gällde att ligga i. När tiden var ute så satt jag där med 200 röda och blåa kort i mitt knep och skrivbordet låg en, en tipslapp. Den Leeds hade slagit AIK med orange. Framför mig tickade ett räkneverk just över miljonsträcket med mig satt en kufisk figur som jag hade förstått var psykolog. Figuren nickade sagt och sa mm -hmm. <här> Vid det laget hade det varit kört. Ingen framtid vid S.G. för mig alltså. Tyvärr hade jag två stationer kvar på mitt urvalsprov för sitt samtal med en psykolog. Mm. Dock inte samma som hade åsett min stresstest. Efter alla konstiga prov var jag nu i behov av en psykolog. Och där satt jag i en timme och berättade om mitt misslyckade liv och alla hemska saker som fanns i mitt inre. Jag har alltid undrat vad som hände med psykologen efter detta. Vad hände? Gick han till sitt kollega i rummet bredvid och sökte tröst. <laughs> och klockan, går, klockan går på den här kassetten också. Ja, Vi har no några minuter kvar på den här första, första kassetten. Här för um, Första programmet har Gunnar på 47 för februari. Uh, och det, det sista provet då ett samtal med en person från SI. vad den hade för befattning inom verket är något som jag än idag inte har lyckats få reda på tyvärr så ställde han samma fråga som hade varit ämnet i uppsatsen dagen innan varför vill jag bli tåklärare vid det här laget var jag ju säker på att jag inte skulle få något jobb på SI, så jag sa till honom som det var jag har inte en aning om vad en tåklärare gör jag vill bara ha ett jobb på hemorten och ett arbete med SJ i en trygg framtid. Sen kanske det visar sig att jag vantrivs men då slutar jag. Med dessa ord lämnade jag den starka SJ-tjänstemannen som såg något konfederat ut. På hemresan till Högboda kände jag mig lättad. Nu var det ändå klart. Då behövde jag inte längre gå och vänta på ett anställningsbeslut. Det var bara att greppa skruvmejsen och fortsätta vara elektriker. Innan veckan var slut ringde den lokala SJ-chefen. Han sa, vi vill att du börjar på måndag. <laughs> All vår början blir väl svår, heter nästa kapitel. Och vi har några få minuter kvar för jag kan se på klockan som tickar på det här kassettdäcket som jag vill köpa någon gång på 80-talet. Min första dag som stadstjänsteman glömmer jag aldrig. Eftersom jag nu arbetade vid järnvägen tog jag naturligtvis tåget till jobbet. Klockan åtta skulle jag träffa chefen på hans kontor. Jag infann mig således på den pampiga övervåningen i det stora stationshuset i Kiel. Där var det ett kontorslandskap med diverse människor som arbetade. Jag hade ingen aning om vilka de var eller vad de gjorde. Chefen hade ett eget kontor och satt innanför en stängd dörr. Utanför dörren fanns en ringklocka av den typ som har tre lampor med betydelse betydelsen upptagen att vänta och stiga in. Jag ringde på och väntade. Detta var en procedur som jag inte hade upplevt sedan skoltiden. När jag nervöst väntar utanför rektorn eller skolsköterskans dörr. Nervös var jag även nu. Till slut tändes den gröna stig in lampan. Och jag gick in till min nya chef. Han hälsade mig välkommen och pekade på ett papper på skrivbordet. Det här är vad du ska jobba med. På bordet låg ett papper med massa oregelbundna streck. Jösses, tänkte jag. Ska jag rita krakalerade tapeter? Nej, tapeten visade sig vara en tabell. En grafisk sådan. Där varje streck i denna röriga täckning utgjorde ett tåg. När jag fick detta klart för mig insåg jag genast som en lekman jag var varför tågen alltid var försenade. Jag eftersom detta Liksom allting annat var nytt för mig så blev jag en smula förvirrad. Men detta var ett tillstånd som jag byggde venja mig vid. Förvirringen skulle med åren komma att bli kronisk. Efter denna korta beskrivande bild av mitt nya yrke talade chefen om för mig. Att jag skulle ta tåget till Arvika. Där skulle jag inställa mig på biljettexpeditionen för att påbörja min utbildning. Min förvirring ökades på... Jag kunde inte begripa varför jag hade åkt till Kir för att hitta på ett randigt papper. Hade de inte sådana i Arvika? Dessutom hade jag ju kommit med tåget från Arvika hållet. Nu ska jag alltså ta ett annat tåg och åka i motsatt riktning. då jag var ju bara lekman så allt skulle jag väl klara så småningom, trodde jag. På vägen till Arvika så skulle tåget passera min station Högboda. Strax innan vi var framme vid min hembord fick jag snille blixt, att jag skulle kliva av tåget där för att istället ta bilen till Arvika. Jag kunde ju inte tågtiderna och var därför inte säker på att jag skulle komma att ta mig tillbaka hem med tåg. Programtiden är slut. kulturförening Gjallarhornet Sverige vaknar och vi har sedan fjärde februari 2012 och det är kallt här ute nu. Det är 11 grader just nu och natt hade jag 13 grader och barometern visar på 1040 hectopascal högtryck nu och så och det är väldigt mörkt och så och det är hemskt kallt. Det är inget kul i det här landet Sverige, man skulle vara utomlands som när det varmare varför man bor här eh, på ett land som är så kallt och eh, jobbigt och eh, på olika sätt och så. Men jag ska öppna telefonväxter i här men eh, jag har tid nu för nu var det under 47 minuter och det gick ju rätt så bra. Men eh, det jag säger är att jag ska öppna telefonväxter i från och med nu och ja, nu ska vi se vad det blir. Vi ska se om det kommer en signalsyn. Ja, hallå? Mm, hallå, ja. Ja, vänta. Ska jag dra upp det här? Är det är Hör du mig? Ja, just. Hallå? Ja, ja, ja. Jag hör dig. Du, du ska lyssna på radien, Prata telefon. Ja, hör du mig? Ja, det gör jag. Ja, men du pratar på... Georg, hur kommer det gå då i framtiden med Gjallarornet? Kommer du finnas kvar ett par år till, frågan ska Ja, det, gör, det är väl vad jag vet i alla fall. Ja, men det Om vi inte börja med, med, jättebra, om jag inte med någon annan typ av sändningar mellan mellanmåga eller någonting mm. i framtiden. Jättebra. Men då, andra frågan då. Hur kommer det gå med Georgs hälsa då? Kommer han ta tag i sin egen hälsa? Eller kommer han bara skita i det som man säger? Ja, jag kan Runt inte göra... Han, jag du gjort åt det, Jag kan inte göra mycket. Alla mediciner är på recept. Jag kan inte mm. svinga läkarna eh, någonsin om jag inte själv. Nej, just det. Ja, då, då, då är det inte lätt. Ja. Men Georg, du måste ju kunna då, eh, gå och få... Eh, behandling och eh, angripa dilemmat eh. ja men när jag inte får behandling utan bara de mm. inte tar det på allvar utan bara säger gamla ja, kommer du att dö ja. snart mm. i alla fall. Men det kan ju vara då att det är gamla antagonister eller motståndare till dig då. Ja, då, man vet ju då. Men de finns ju inte längre nu. De jävla idioterna som då har hatat dig från 60-70-talet. De finns inte. Nu är det en ny generation lekare som har blommat upp då och så tar över dig då. Då lyssnar de på dig och då hör de vad du säger och då eh, ser de vad du lider av. Och då angriper de dilemmat, yeah. Ja, om de bara gjorde det, men de tycker inte att de ska göra det. Det står någon skit mm. i journalerna och du menar som att spärrar att De här. har gjort en parentes i journalen då. Han är besvärlig. Han ska vi inte... Oh, ja, ja, jag förstår. Men alltså... är ja, det börjar det man... ju 1977 när han ramlar ner från saken och skadar mig Ja, just det, just det. Men Georg, i alla fall med blodtrycket, det, det, det går ju dunka ner, jag. Ja, men det, det får vara som det ja, är. Och det är som det är då. Äh, och, annars får jag bara illa och ja. jag vill inte ha någon medicin eh, mot mm. blodtrycket som jag får blodproppar, Gustav. Mm. Georg, eh, du tål ju att höra allting man pratar om, eller hur? Ja, jag hoppas det. Ja, hoppas det. om i alla fall som har varit i alla fall, det är ju Ja, ja, jag vet inte vad du menar. Ja, jag menar så här, va? Jag fick en videofilm eh, på en minut och 20 sekunder. Ja. Det var en eh, svensk. Eh, ja, det var en kvinna och en man som gick med ett barn då i en skog i sm småland. Ja. Så såg de ett föremål och så spelade de in det då på video, det där föremålet. Ja. Det var inte ett flygplan. Det var ingen Gudjörgubb eller någon helikopter. Det var ett sånt här metalliskt föremål, vet du? Ja. var bara en Exakt. Ja, jag kan tro det. Det vad har då? jag varit med om att hitta också. Oh, <laughs> Eller spåra genom att jag har hört underliga signaler. Jag letar till jag hittar den. Menar du det? Ja. Ja, ja. ja men det är bra, gör. Men gör det här med prostata allting, har du koll på det där nu då, frågas? Nej, vad ska jag kunna ha koll på det? Jag har ju inga resurser för att kunna kolla det. Amnick och Matti på är en, en privatläkare, ja. 120 kronor, han uh, gör ett test och så får du behandling då, så driver de ut med, med kemikalier, din uh, cancer då, om det, det Ja, jag tror inte att det, det är det, är bara läkarna hittar på för mm. att uh, ja, ja, det är uh, psykisk misshandel. Georg, kommer du ihåg det den här gången när du var uppe på taket? Kommer du ihåg det Georg? Ja, ja, det var du varit du många ner, gånger. Hur kommer du ihåg det? Ja, det, det var ju en olycka men mm, Det steg. var en olycka, men ja. när du kom ner och du kom upp till sjukhuset och den där läkaren han hatade dig, ja, det varade. Ja, och det var att, var att jag var skulle... ja, om vi er, det här skulle, om vi kunde prata med om något annat än sjukdomar för att få kritik. För... Ja, men nu skiter vi det då. Det är bra att det är bra Men i ja. alla fall då, rådgivningen bra och så och så. Det är väl i alla fall viktigt i, i viss mån, eller hur gör? Ja, jag har ju sett laboratorer med instrument här, som mm. det gör Jag att det, det har ju har vissa förutsättningar och får det hålla sig igång. Dessa vissa förutsättningar, kan inte du då gå i en djupdykning äh, och tillverka något som äh, gör, gör det friskt då? Nej, det är en annan sak. Ja, ja du vill inte avklara ja, det. Och det, är på, det är ju instrument mm. eh, för att framställa kemiska, mm. göra kemiska analyser och allt mm. möjligt. Så det Okej, gör. Ja. ja, men det är bra, Georg. Men då håller vi kontakten som vi har brukat då i sista 20 åren då. Ja, ja. Hej, hej. Ja, det var det första samtalet, nu ska jag vänta bara, nu kommer en signal till. Kom ihåg att ner den där också innan. Och så där nu ska jag försöka koppla in det. Hallå? Vad spännande det var när Gunnar berättade där om... Stationsinspektören nu, Ja också. han har haft mycket eh, och fått kontakt med många inom Järnvägen jag har ju varit ganska intresserad själv också för sånt där jag var ju medlem i ett tag i Stockholms onlogsällskap som körde eh, tåg du vet, på Slakthusbanan där Jaha! De årtade partihallare ibland och för också Var det inte där de ställde av Salzbanans gamla vagnar också ett tag? Jo, det, det var mycket, du vet. Det, de har hållt på, haft i västberga och nu tror jag att de har satt ut sina grejer på, på nytt i där för det är också en nytt i för så kan de kunde ta kvar på slaktstäl som roser och globen och allt det där skulle bygga som rev i banan eller snabb, eller blev. Ja, du menar att de har gamla ånglok där alltså? Ja, det fanns ju flera stycken till slut där som Jaha. de i igång och körde ibland. Du, du vet, gamla trädvagnar vissa söndagar och sånt. Jaha, körde de med, med kol eller med ved eller? Ja, huvudsakligen kol. De måste ha <gallt> lite ved i början för att få igång på el på kolen. Ja, hur gör man? Ska man få upp den där till nästan 100 grader, den där panna med vatten då? Ja, man måste ju elda det trycket som ska upp. Och det, det tog ju en hel natt. Var En hel natt? Ja, just det. det måste ju värmas upp försiktigt, ångpannan. Du får inte gå för fort heller. Det de blir spänningar när man hade, och grejer. när De hade ångloken i riktig drift. Då höll de väl lite på hela natten och höll upp dem va? Ja, Nej, men när det skulle vara en körning så höll vi på och jag hade med lasser där ute och vi höll på på natten. Jaha. Och eldtrat och fyllde på kol i, i kolutrymmet och allting. Oh. Men den där pannan kan väl explodera om man eldar för mycket, va? Ja, det fanns säkerhetsventiler så att det var ju inte någon större fara. Men mm. det var ett himla oväsen om en säkerhetsventil öppnade alltså, och sprutade ut åga. Ja. Ja, men nu har de ju spänning istället i tronen där uppe. vet? Du... Ja, det fanns ju en kontaktledning där, men det var ju. I, Eh, ånglågs där så vi hade ingen användning för det. Nej, men det är väl 16 000 volt de har var på SC? Ja, och 16 16,2 delar. Det är 50 som delas med 3, alltså du vet, vi eh, var på stationen. Vad sa du? Är det alltså hertz per 16 16,2 tredel? Ja, det är per, per, du vet, per till 50 på vanliga nätet. Så. Ja. Ja men i Danmark har de väl ha 50 000 volt där eller vad har de? Där? Nej det, jag tror det är ett standardiserat så gott som i Europa. Vissa järnvägar använder vid 25 kV i Indien och sånt där och Amtrak i USA och sånt. För det är så långa sträckor så att eh, för får slippa ha, ha så tält mellan omförda stationer som det spänningsfallet. Ja det blir mer spänningsfall i lägre spänning man har va är det så? Ja för strömmen blir ju motsvarande större då istället som man ska överföra en viss effekt. Men, jaha, ja. vad är det där för? Men på snabba kalbanor där har man väl sådär vad är det 600 eller 1700 eller? Det ja det, det är väl... 1500 eller 1600 volt på en del gamla lokalbanor, Roslagsbanan och sånt. Men det hade Salserbanan förut då. Ja nu har man dragit ner det, det är väl 1100-1200 volt nu eller någonting sånt. För det är ju ombyggda tunnelbanevagnar. Men det är på, Ja just det, Likström. Och det, det är ombyggda tunnelbanevagnar och vi var ju gjorda för 750 volt så de har ju fått dragit ner spänning och bygga om dem. Du vet det gick inte att köra med samma spänning, Det vet som i, i kontaktskenan tunnelbanan för det blev så stora spänningsfall läst där då, så de var tvungna att höja. Då blir alltså, men banan är väl inte så mycket längre än en tunnelbanan? Ja, men det var stora strömmar och grejer och eh, De fick göra grövre area på eh, kontaktledning och annat och för att hjälpa till med ah. att få ner spänningsvalst. Jaha, alltså man får mataledningar parallellt med kontaktledningen? Man... Ja, vid sidan av, eller en kabel som går, den rennar bredvid. Ah, ja, men det har man väl inte på SI Där kör man inte så va? Jo, det finns mata ledningar där delvis också. Oftast ligger de med det långa enda bredvid spåret där, där de ligger i kabel och sen går de upp på, på vissa ställen i sektionspunkter upp till kontaktledningen. Jaha, men varför um, varför driver de ner kontaktledningar ibland? Hur kan det komma sig? Olyckor helt enkelt, eh, strömavtagaren fastnade i kontaktledningen. <tech> ja, men vadå fastnade? Ska de inte to... Varför gör... Det hände ju nyligen här bara för några dagar sedan vi... Like ja, det gungar to... right. väl för mycket kontaktledning så den kommer under där äh, det, det, du vet strömavtagaren och sen är det gjort på den kom i bara. Ha. det är lite konstigt men... Dinosaurs. Ja det är problemet har alltid funnits lika länge som det varit elektrifierade järnvägar. Men det finns ju inget idealiskt ställe för kontaktskena som tunnelbanan har. Det var ju problem med snö. De måste ju ja. värma den på vissa ställen så att is sig på den och ställer till problem. Jaha, ja, ja. just det. Och är det massa snö eller den Ja. Ja, i England där lär man två strömskenor, är det inte så? Jo, i Italien har de ju också haft, du vet... Eh, fas och två ja. ledare och den tredje fasen i, i spåren. Men oj då! Så det, det har funnits många system. Du vet ju trådbussarna som gick på likström 650 volt i Stockholm, det var ju två trådar också. Ja. Och det var ett tillhängande med de där långa sprötarna som hoppade av i drikken. Ja, ja. Konduktörer rusade ut och hakade på dem. Ja, ja. Men varför får man två strömskäl i England? Där har hon inget refat. Nej, har... jag vet inte så varför. Engelsmännen har väl alltid vårt speciella på sitt sätt. Så det är mm. väl ett gammalt system som var kvar. De visste ju inte riktigt vilket. Vi var väl bland de första som hade genfas med så hög spänning på varmbanan först. Ja, det är väl fortfarande 16 000 volt, va? Ja, det är det. Det var väl 15 kV allra först, men det sänkte jag höjdes till 16 kV. Eh, men dyr. du, där hade de lägre frekvens, jag för mig, för att få mera effekt, eller vad det blir. Ja, för. de har ju 16, 15 hertz hade de till och med på varmbanan allra först. Lamporna blinkar lite sådär, liksom. Ja, det beror ju på det att det slår periodtal, så eh, de hinner ju, man hinner ju uppfatta det. Ja, <laughs> De, de, de främtar hela tiden eh, på, eh, på de riktigt gamla lokerna där eh, spänningen till strålkastarna såg ut från, direkt från huvudtransformaten också. Så det såg man tydligt. Ja, men du har batterier mellan dem. Ja, det är det ju ofta någon, någon eh, backup-anordning, omformare och allting och batterier för att... De ska lysa tillfälligt i alla fall om strömmen bryts tillfälligt. Det är väl för att det är så mycket elektronik? Alla de här korta vid växlar och annat då. Ja det är för att det är så mycket elektronik idag som ska uh, vara igång hela tiden, det är väl det också? Ja de har ju, det, det är ju mycket turistorer och sånt där och reglerar hastigheten med och så vidare. Det, förr var ju bara stora kontaktorer som kopplade in olika uttag på transformatorn när man Aj. ändrade hastigheten. Ja just, precis. Och då sa ju pang, pang och, och blickstannade ja. sig, det såg ju väldigt fascinerande ut tyckte jag. Ja. Fick du åka med någon lok någon gång? Ja, jag till och med varit om man har kört en kortare sträcka Jasa. också en gång, så det det. det var ju en sån där gammalt lok, du vet, med V och allting. Alltså delok eller d -Look? Ja det var det, och det, där bak då var det stora kontaktorer som kopplade in olika uttag, du vet, på transformatorn när man ändrade hastigheten. Ja, det stämmer. Det smällde ganska ordentligt där mellan Ja, alltså. det var ju stora, enorma kontaktorer. Ja. Det var ju stora strömmar som skulle klara utan att bränna sönder. Ja, just det, just Ja, det är otroligt så mycket. Det är en sån här liten tråd, man kan få så mycket ström. Så att ja, jag var fascinerad är. över det. Att man kan köra, när vi ett på 3500, där ska eftermatas med en sån där liten kontaktledning ovanför. Ja. Ja, elmotorn är, är en fantastisk uppfinning. Ja. Ja, det har ju funnits många konstruktioner på elmotorer, trefasmotorer som går på ett roterande magnetfält, du vet, det är tack vare trefas så låg de gamla kollektormotorerna med kolborstar som jag kallar det för. Ja, just det, just det. Men då går ju vi på likström också. Men de där huvudströmbrytarna från de där loken, de, de, de låg väl i olja va? Var det inte så? Ja, ofta var det det. Men det var ju alltid en risk, brandrisk och så vidare. Men det, men det finns ett tryckluft som bryter också. Men vad kunde oljan hjälpa? Skulle det göra att det inte blev en gnista eller? Ja, det, det, oljan har mycket bättre isoleringsvärde än luft och sånt. Aha. Så det blir inte alls sådana ljusvågar. Och där kontakterna går väldigt snabbt i en oljebehållare i dem där. Men så tycker man det verkar lite läskigt att hålla på med elektriska gnister i olja, det verkar som gjort för... Uh, ja, men där. den olja som används är svårantändlig och så vidare, men olyckor har ju hänt med strömbrytare på särskilt kraftstationer och sånt. Ja... Fast när de är tryckluftbrytare där en tryckluftström blåser bort ljusvågen, väldigt kraftig man, du vet, det, säger, det säger pang på saker på de när man är den strömytan. Vadå tryckluft? Det är ja. alltså hö, en hö, ett högre tryck eller att det blåste eller vadå? Liksom? Ja det blåser med en speciellt munstycke där. Ja. Eh, det, det, det, det, det, bort ljusvågen kan man säga. Tryckluft finns i där för blonsar och sånt så det gick <här> ganska ja, enkelt Ja man blåser bort luften, ja, ja då, då ligger inte gnistan kvar för det är de jag har. Ja. Och i det, det ögonblicket, du vet, när spänningen går ner till noll, då, då blåser den bort i ljusbågen mycket effektivt. Jaha. För då slåcknar det i ljusbågen och sätter det i så låg periodtal alltså som sexan från delar också. Ja, det blir mer gnister med lägre frekvens, ja just det. Ja, fast när den går ner till noll och då är det lätt att släcka den med tryckluft. Ja, dagens turist, turisterlok, de, de, de bryter väl inte först man är nere på noll? De har väl nån sån där, de känner väl... Ja, det blir en paus. hur jag ska förklara, förskjutning som öppnar och stänger en turist och ändrar tiden på det så att det flyttar sig på växelströmsimpulsen. Va? Vad sa du för något? Det... Ja, det flyttar sig på kurvan på växelströmmen. När, när brytningen sker i en turistor alltså. Men det är så att man stänger av när den är på noll då, eller? Ja, ja det, det, det gör man. Och det, det finns ju det strömbrytare också där. Och det kan man ju genom att spärra en, en, en turist och bryta strömmen. Ja, och det är ju där, ungefär som när dimmer eh, för lampor och sådana där grejer. Då jag arbetar jag efter en liknande princip. Fast enklare där. Ja, just. Ja, ja. nej men det var intressant hörre men äh... men de där halvledarna blir mycket hemtåligare För kortslutningar och allt möjligt så går det lätt sönder. Ja, är det vilket... det där är därför lokorna eller så går sönder nu. De där gamla var ju så otroligt robusta när det var kontaktorer. Aha, tillistorerna är känsligare. Ja ja. Men ja. de där eh de, de, de kontaktorerna är bäst mycket innan de går sönder. Ja, just Vi måste nog släppa snart så om det finns någon ja. mer som vill ringa hit nu. Ja, okej då, nej men det verkar bra. Då, ja nu, då ring gärna en annan gång, jag kör ju vissa lördagar här. Ja okej okay då. Ja okay. hej. Hej då. Ja nu är ni ledig igen här på 812100 och det ska ha radion på. Och jag väntar om någon ringer. Ja, nu ska vi bara vänta en signal till. Ja, hallå? Ja, det är bra Georg, det var bra, jättebra. Georg, nu, det där du svarade nu på den senaste inringan. Du, ja, jag är ju Du känner mig inte till att du har sån där jävla kompetens och... Ja, jag kan... Och, äh, du vet, jag är närmast professor på elektriska grejer. Men, Georg, är, men ibland är det så svårt att uttrycka sig ja, på ett ja, sätt så att... Alltså, Georg, som lekman vill jag säga... Du har, upp, har uppträtt ungefär som falsk blygsamhet. Du ska ju fan ge dig känna att du kan de där kunskapen. Så kan du rädda mycket fabriker och företag. Tror. Ja, men och, jag hade pengar så ska jag nej, köpa göra det. Är inte det, då, frågan, om gör det. Gör. Du besitter sån kunskap. Du kan inte hemlighålla det. Ja, nu vet vi lite mer. Det här visste inte jag att du kände... Geo, fantastiskt. Ja, men Fant det beror på min stora elektriska intresse. Jag har lärt mig det grundligt med järnvägar, lokomotiv, eh, starkström, radioteknik, mm. allt möjligt. Allt det du har lärt dig, kan, kan det befrämja mänsklighetens bästa, tror du också? Om det används på rätt sätt. <skratt> ja, ja. Jo. Ja, men det är bra, Geo. Ja, ja men då ska Ja, just det. Ska vi avbryta nu då? Nej, men Nej, men du. Om vi någon mer här, tid att ringa. Ja, Jag har ja, ju då. ringt en gång förut här. Det är bra. Men Georg, tänk på det då. Ja, ja, hej. Hej, hej. Ja, nu ledig igen. Ja, ska vi se om det kommer en signal till. Vi drar ner den där regeln igen. Så att den inte står så högt där. Ja, det kommer bara en signal. Tydligen. Ska vi starta en musik då, så länge? Om inte någon ringer omedelbart nu, så alltså. ser det ju sig längre. Ja, vi startar en musik. Kort paus. Be All you need is for love to go wrong You don't have to be a baby to cry Or to lie away, Lord, not alone Baby, you cry when you leave. My blue heaven rainbow disappears. Then you leave me a broken heart, that's full of tears. Tears ain't rainbow in my eyes. Why should I lie? Ja, det är vi väntar fortfarande på att någon ringer. nu har vi snart bara en tio minuter kvar innan jag måste avannonsera och så vidare. Och så tiden går alltid så fort när jag varit här 40 47 minuter först. Jag skulle vilja sitta hela nätter och spela här sån där häftig rockmusik och pop och allting. Du vet, jag är gärna på en, st en stark station som går ut över Europa på en och sånt i stil med Radio Nord eller någonting i den vägen nu faktiskt. Det är synd det här, det får inte glömma bort. Du vet så många som lyssnar på Radio Luxemburg på mellanbåg och Radio Nord och allting på sin tid. Återhjälst kör jag ett ska radion på, jag väntar om någon ringer. Och så. I annars alla fall sätta på en låt till här, strax. Ja, jag, jag sätter på, om inte någon ringer nu den där halva minuten eller något sånt där lämnar till här. Ja, jag sätter på. Yeah, standing in the Ja, nu är det någon som ringer? Hallå, ja. Hallå. Ja, hej Georg, det är Lennart. Jo, jag måste säga, nu är jag nöjd, du, jag tycker radio av mottagningen har blivit oerhört bra de senaste veckan. Ja, det är väl det är de roligt. har fått nya sändare också, med ja, det men det, det, det är klart, det ja. det, effekten på när är ju låg. Så fort det kommer en bit ja, ut, så är det ju borta. Nu har det ju blivit kolossal skillnad för att under vissa perioder... Då hörde, ja, då hörde man knappt inte utsändningen, så då. Nej, men de hade ju dragit ner till så låg ja. effekt då, för att det var ju på ståterhetshusen som hade kommit så sagt Jo, hör du. den är no, no, du. Jag tyckte det var beklagligt att jag var hemma vid tillfället idag så jag kunde höra på Estes utsändning. Ja, den kom och, ju i ja, det var en repris idag. Och då säger den här... Då säger Boström så här att... Ja, nu har vi gjort sådana framgångar så vi har inte resurser eller tids tidsmöjligheter att, att, att hålla radion igång en, en timme så många lyssnare ville. Nej. Men då skulle jag vilja säga till honom så här. Nu när partiet har fått sina framgångar, ja. man har fått så mycket pengar, man har fått fler medlemmar. Varför inte göra en enkät och lyssna om det är några medlemmar som har ett starkt radiointresse så man kan bilda en liten radiosektion. Ja, det är, vi är dåligt med det nu för tiden. Va? Det är så dåligt intresse för när Så börjar jag få några eh, samtal emellan också för nya föreningar som vill sända härifrån. Eh, det säger att man ju aldrig tänkt sig skulle bli när man byggde upp allt det här. De har ju nu fått så mycket, fått, eh, medel, alltså med eh, tillströmning av nya medlemmar. Va? Och det kan ju vara några yngre människor. Som kanske är intresserad av radioverksamhet och kan komma in med nya pigga röster i Ja, det är det är väl dåligt. det är väl hela det här att äh, eller intresset för internet istället. Ja. ja, men radion är ju spontan och rolig. Så jag tycker det finns ju faktiskt en nyhet nu inom radion i Sverige. Det är ju det här nya Radio 1, va? Ja. De har ju sändningar då förstår du från klockan sju på morgonen då är det en kille som heter Gert Fylking som, som sänder allmänt lite knasig och rolig. Och sen kommer en, en, en kille eller en, en tjej klockan tio som är psykolog. Ja. Hon är utbildad terapeut och, och, och, och relationsexpert. Ja. Och hon tar upp har gäster i studien och det finns olika sociala problem hon tar upp hon tar upp om ensamhet. Om, Alkoholberoende, tvister inom äktenskapet, hur man ragga på tjejer, du vet allt det där. Ja. Sen klockan 15 kommer Robert Arsberg, den gammal tv legend ja. Han sänder från klockan 15 eh, till klockan 18. Ja. Jo, dessför emellan så kommer en, en tjej som är, är en sån här, en, en, lite yngre förmåga som har några timmar. och hon pratar om pop om mode och sånt där ja. så det, de har fått mycket stok, stark tillströmning så att... ja det är väl nyhetens behag det, det var ja, ju likadant i just... minärradion i början, ja, det men... fanns ju inte en natt, det inte var en nattsändning här, I det här programmet i fråga så är det ingen musik utan det är bara en så kallad pratradio. Ja, men det är så tråkigt. Ja, det är det. Är inte det jag, inte jag gillar det. sånt. Då blir bara politik och det är gnäll, ja. gnäll, gnäll, gnäll, ja, gnäll. Ja, Jag vet, jag skulle föreslå dem på Radio 1 exempelvis. Att du kunde få någon timme i veckan där du pratar om radioteknik, om radio, vad säger du om det? Då? Jo, jag hade ju det i mina tisdagar, vet väl, här på kvällarna förut i flera år. Men så småningom tog ju det slut för att det, det, det var ju... Folk förstod inte vad jag pratade om. Och Nej, sig. men det, det, det är klart att... Men... Jag vet ju inte, det är klart att... Och jag hade spelat den musik som när gillade, eh, som folk klagade på och Den här idén som de har fått i Radio 1, har de ju naturligtvis fått från Amerika, va? Ja... Och där i USA så är det ju väldigt populärt med här en pratradio. Men där är det mycket starkare stationer och mycket starkare personligheter som sitter. Ja, framförallt det ligger det pengar bakom. Jag skulle kunna förbättra det betydligt om jag bara hade pengar. Men jag kan ja. ju inte betala allting själv här utan det måste <clears throat> komma in inkomster. Och, och, och, och det, det är jobbigt det här. Och den är utsatt bara för massa ja. tråkigheter. Eh, förföljelsekampanjer folk ja. jävlas med mig bara du, ja, du är inte ensam jag ska berätta en sak för dig det stod i tidningen här om dagen att de räknar med att i arbetslivet i Sverige så är det 800 000 människor som är utsatta för mobbning ja då kan du tänka dig ja jag vet det var en sån otrevlig ja, det var en sån otrevlig stämning på där på du vet ja. den där invandrare Eh, chefen hade där borta på Drottninggatan. Det var något, alltså. ett otäckt ställe, jag var där ja, nere just då, Och överhuvudtaget, det kändes inte bra att man ska tvingas till något sånt. Så ändå hade jag fina jobb mm. i, innan mor kom hem med som laboratoriebit. Ja, jag var det. där ner en gång, hur du, med en person. Och den personen i fråga fick panik där nere för du var så dålig luft. Ja, det tror jag säkert. Det, jag märkte ju det jag fick i mycket. Ja, det det. Där, Och det var ju inte bättre när medicin var så slut för mig. Ungefär den vevan sista perioden där också. Så då hade ju den dött. Och jag hade ju jag kunde inte få recept mer. Nej, vad tråkigt. Det, tänk om du kunde hitta någon ny läkare som kunde skriva ut den där dundermedicinen till dig. Hörde. Ja, men bara hitta den. Du, du vet, inom Lansing, så går det går det inte. Jag kommer att tänka på en sak. Hade den där läkaren som du berättade om som var grann med dig som dog... Hade inte han någon kollega du kan vända dig till som han... Nej, det är Han hade inte sagt någon namn och det är ju så många eh, privatläkare. Jag vet inte vilken och, och det ska ju inte gå till som du var någon som sa att det är för att du inte ger en slant naturlsenlappar under bordet så inte får någon hjälp. Nej, ja, det kan jag inte tänka med att det kan vara så genomskinligt. Nej, jag. Jag. om det är, Tänk om samhället <laughs> är sånt. Ja, det tror jag inte. Att de är så uh, med utkolvar att det skulle vara genomrött system hörru, det, skulle, det är genomröttet i så fall hörru. ja då har jag fått en negativ uh, i data i alla journaler och allting men, för man inte pungar ut Georg, det, jag tycker det, du är fantastisk du är i alla fall över 70 år och så vital ändå alltså i huvudet och allting du är inte ett dagägge nej men det är det ju tack vare det med medicinen och sen är det väl det att, Alltså, det har vi väl äh, måste bra genom äh, den, den, den elektriska fältet, och högspänning och allting. <laughs> du Georg, jag måste säga, du är 72, är du inte det? Ja, jag är snart 73 nu. Ja, och du är ju jättepigg för din ålder, du pratar ju, då en jävla energi, jag blir ju ja, ja, det är bara bättre stämband. Ja, men jag hör dig nu, du har ju en jävla frenesi, eller du. Ja, inte jag kan man tro om man sig byta mikrofon eller om man ska ha någon digital <laughs> signalbehandling som gör att det låter så inte är gammal gubbe så mycket. Det ja, du låter ingen gubbe tycker jag alls. Jag tycker du låter, du har en jävla svada och lå, du kan prata fort, vet du. Ja, nu klockan är upp mycket, det som del... nu måste jag bryta, sig. Men hur du Vi hörs nästa vecka då. då. Ja då, jag har det så bra. Tack ja, för att hoppas att det blir mildare nu. Bara. Ja just det nu. Hej, hej. Nu måste vi avbryta telefonväkteriet. Det är alltså kulturföreningen i Aldaronus Tvervakna som man har sänt och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Och det finns ett plussivor som är 634252-16. 3, 4, två, fem, två, släck plus så alltså. Det ska stå Gunnar Andersson på salongen och jag ska sända en musiksnutte. tänkte jag att tiden går så fort att när jag sänder här. Det är synd att man inte har lite mer. Och men det går att ringa mig om ni är någon som vill prata med privat utanför under en halvtimme efter det här fem över halv framåt. Det var alltså Georg Lindberg som har slutat med mikrofonen och vi sätter på en musiksnöt. Hej så länge, vi återkommer nästa vecka.